Розділ 13 Вибір Перш ніж мандрівники повкладалися спати, Морейн обійшла всіх і, опускаючись на коліна, поклала кожному руки на голову. Лан хотів було сказати, що йому це не потрібно і не варто витрачати на нього сили, але не зважився. Егвень нетерпляче чекала на нові пригоди. Мед і Перен були помітно налякані, але боялися сказати ні. Том відсахнувся від рука седай, але вона взялася за його сиву голову, обдарувавши його поглядом, що не дозволяв жодних вибриків. Під час процедури менестрель дивився похмуро, а вона, прибираючи руки, глузливо посміхнулася. Том насупився ще сильніше, але вигляд у нього посвіжішав, як і врешті. Ранд забився у найглибшу нішу нерівної стіни, сподіваючись залишитися непоміченим. Щойно він обіперся спиною на гілля, як відчув, що повіки його склепляються самі собою. Проте змусив себе спостерігати за тим, що відбувається. Піднісши кулак до рота, хлопець постарався приховати позіхання. Йому би лише трохи поспати, годину чи дві, і він буде в порядку. Але Морейн про нього не забула. Ранд здригнувся, відчувши її про холодні пальці на своєму обличчі, і почав говорити. «Мені не...» І нараз він здивовано витріщив очі. Втома стекла з нього. Як стікає вода з хилом, а від болю в м'язах навіть сліду не лишилося. Він дивився на неї із роззявленим ротом. Вона ж лише усміхнулася і забрала руки. Ось і все, промовила Морейн, підводячись і втомлено зітхаючи. Ірант пригадав, що для себе вона зробити цього не може. Морейн лише випила трохи чаю, відмовившись від хліба та сиру. Хоча Лан з усіх сил намагався змусити її з'їсти хоч шматочок, а тоді згорнулася клубочком біля вогню і, здавалося, заснула тієї ж миті, як накрилася плащем. Усі інші, крім Лана, попадали й заснули там, де тільки знайшлося місце, щоби простягнутися, хоч Рант і не розумів, навіщо їм тепер потрібен сон. Він почувався так наче вже цілісіньку ніч проспав у м'якому ліжку. Утім, щойно він притулився до стовбурів, що утворювали подобу стіни, як сон упав на нього хвилею. Коли годиною пізніше Лан розбудив його, Ранд міг би побитися об заклад, що відпочивав днів зотри, і не менше. Охоронець розбудив усіх, окрім Морейн, і грізно шикав на кожного, хто мав необережність потривожити її сон. Але, хоч як а розсиджуватися в затишній деревній печерці, він їм не дозволив. Перш ніж сонце вигулькнуло над обрієм, десь на два своїх діаметри, всі сліди ночівлі було прибрано. А загін уже сидів у сідлах, прямуючи на північ, у бік Бейролону, рухався ступою, бо треба було пожаліти коней. Очі айсседай дивилися, наче крізь поволоку, проте в сідлі. Вона трималася прямо і впевнено. Над рікою, як і вчора стояв густий туман, сіра стіна опиралася всім спробам кволого сонця її розсіяти і ховала від очей межи річчя. Ранто весь час озирався, сподіваючись востаннє побачити рідні місця. Хай це навіть Таринський перевіз. Аж доки навіть смуга туману над рікою щезла вдалині. «Ніколи не гадав, що колись поїду так далеко від дому», – промовив він, «коли і ріка, і туман зникли за стіною дерев». «Пам'ятаєте, як нам колись здавалося, що до сторожового пагорба шлях неблизький?» Це було два дні тому, а, здається, вічність минула. «Ми повернемося за місяць чи два», – відгукнувся Перен напруженим голосом. «Тільки уяви!» «Що ми зможемо на розказувати вдома про все це?» «Навіть тралоки не можуть ганятися за нами вічно!» – підхопив Мед. «Згоріти мені! Не можуть!» Випроставшись у сідлі, він озирнувся навкруги. Тоді важко зітхнув і знову згорбився, наче сам не вірив щойно сказаному. «От уже ці чоловіки!» – пихнула Егвейн. «Маєте пригоду, про яку завжди розпотякували!» а в самих уже на думці повернення додому. Вона високо тримала голову, але Ранд розчув, що голос у неї став тремтіти, коли межиріччя залишилось далеко позаду. Ані Морейн, ані Лан навіть не намагалися їх заспокоїти, як і не обмовилися й словом про те, що вони обов'язково повернуться. Ранд гнав від себе думки, що це могло би означати. Хоча він і відпочив, його все ж переповнювали сумніви. І ще одна причина для хвилювання була би зайвою. Зігнувшись у сідлі, він поринув у мрії. Ось вони з темом весняного ранку пасуть вівці серед високої, буйної трави. А з неба лине пісня Жайворонка. Ось вони з батьком їдуть до Емондового лугу. Ось Белтайн, такий, як він був завжди. Ось танці на Галявині і він танцює і не переймається тим, що може не так ступити. Ранд примудрівся надовго перенати у такі мріяння. Дорога до Байолона зайняла майже тиждень. Лан нарікав, що подорож їхня надто затяглася, хоча це він обирав, з якою швидкістю рухатися, а решта виконувала його вказівки. Утім, власних сил і сил свого жеребця Мандарба Лан сказав, що старою мовою це означає «клинок». Охоронець не шкодував. Він робив удвічі більше миль, ніж решта загону, оскільки розвідуючи місцевість то галопував уперед, аж плач лопотів на вітрі, щомиті змінюючи колір, то повертався назад, перевірити, що робиться в них у тилу. Якщо ж Іще хтось насмілювався пустити коня нерозміреним кроком, а хоч трохи швидше. Тієї ж миті наражався на наказ дбати про бідолашну тварину. І на уїдливі репліки на кшталт, як гарно виглядатиме його зустріч із тралоками піхотою. Навіть Морейн отримувала від Лана на горіхи, якщо не стримувала своєї білої кобили. Кобила мала кличку Альдіб, що старою мовою означало «західний вітер». Вітер, який приносить із собою весняні дощі. Під час розвідок охоронець жодного разу не виявив ознак переслідування чи засідки. Про побачене він доповідав лише Морейн, і то стиха. Так що решта нічого не чули. Айседай же повідомляла мандрівникам тільки те, що вважала за потрібне. Спершу Ранто зирався не менше, ніж вдивлявся вперед. І був він не один такий. Перен часто перевіряв пальцем гостроту своєї сокири, а Мед їхав з накладеною на тятиву лука стрілою. Проте, куди не глянь, ніде не було помітно ні тралоків, ні постатей у чорних плащах, а в порожньому небі не ширяв Драхкар. Помалу, Ранду почало здаватися, що, можливо, їм справді вдалося втекти. Надійного укриття вони не мали навіть у найгустіших лісових хащах. Зима так само чіпко трималася тут, на північ від Тарана, як і в Межиріччі. Голі краєвиди, що їжачились сірим гіллям, в годи намагались позеленити невеличкі бори та гаї, острівці Груболиста, Лавра та ще якихось пахучих кущів. Навіть Бузина ще не думала розбруньковуватись. Луки, бурі від старої, вигладженої зимовими снігами трави, лише де-неде взялися бризками нових паростків. Але, правду кажучи, зазвичай тут поростали жалка кропива, а ще колюча будяча, а ще дурзілля. По лісах, на голій землі, там і сям ще трималися латки снігу, сіріючи в затінених улоговинах чи під низькими лапами вічно-зелених дерев. Мандрівники кутилися в плащі, бо кволе сонячне проміння не гріло по справжньому, а ночі були пронизливо холодними. Тут, як і в межирічі, майже не траплялися птахи, навіть круки. Попри свою неквапливість, ця подорож жодним чином не скидалася на приємну прогулянку. Північний шлях Арант продовжував подумки саме так називати цей шлях хоч і здогадувався, що тут його можуть іменувати геть по-іншому, і надалі стелився майже точно на північ. От тільки на вимогу Лана їхній загін раз у раз петляв лісом, тримаючись далі від путівця, там, де той був добре второваним. Варто було вдалині замаячити селу, фермі чи ще якісь прикметі людської цивілізації, і вершники обминали людські поселення широким колом. Але такі прикмети траплялися дуже і дуже рідко. Упродовж першого дня подорожі Рант не побачив жодної ознаки того, що довкола цих лісів можуть жити люди. Про це свідчив хіба що сам шлях. Йому спало нагадку, що навіть тоді, коли він свого часу подорожував до підніжжя і мілистих гір, той тоді не був так далеко від залюднених місць, як оце зараз. І коли Рант побачив першу ферму, Великий каркасний дім і високу клуню під гостроверхими солом'яними стріхами. Побачив дим, що вився над комином. Це стало для нього справжнім потрясінням. «Ферма! Така ж, як і в нас удома!» – зауважив Перен, напружуючи очі, аби роздивитися будівлі, віддалені та ще й напівприховані деревами. Навколо будівель снували туди-сюди люди, не підозрюючи що за ними спостерігають. «Звісно, що не така», – заперечив Мед. «Просто ми надто далеко, аби помітити різницю». «А я кажу тобі, що така сама», – наполягав Перен. «Різниця має бути. Зрештою, ми вже заїхали далеко на північ від Тарина. «Тихо будьте, ви обидва», – грибнув Лан. «Нас не повинні помітити, не забули». «За мною». Він повернув на захід, аби обігнути ферму лісом. Озираючись, Ранд подумав, що перн має рацію. Ферма дуже скидалася на будь-яку з тих, що розкинулись навколо Емондового лугу. Він побачив малого хлопчика, що тягнув з колодязя цебро з водою. Трохи старші хлопці поралися коло овець у загорожі. Та навіть сушарку для тютюну він помітив. Але Мед теж мав рацію. Ми на північному березі Тарана. Тут усе мусить бути інакшим. На ночівлю вони завжди зупинялися, коли сонце ще не сховалося за обрій, аби знайти місце на схилі, де було б більш-менш сухо і не так вітряно, бо вітер у тутешніх краях майже ніколи не вщухав, а тільки змінював напрямок. Багаття розкладали невеличке, таке, що його годі було помітити вже з в кілька кроків. Що й чайник закипав, вогонь гасили. А вуглинки та попіл закопували. Ще на першій їхній зупинці, поки було видно, Лан узявся вчити хлопців, як користуватися тією зброєю, що вони прихопили з собою. Розпочав із лука. Він подивився, як Мед поцілив трьома стрілами в сук на розчахнутому стовборі сухого груболиста. З відстанів сто кроків. А тоді Запропонував решті показати свою вправність. Перен повторив досягнення мета. А Ранд, приклавши на допомогу полум'я та безодню, досягнувши порожнечі та спокою, що дозволили луку стати його частиною, а може йому самому перетворитися на частину лука, всадив усі три стріли так купно, що вони майже торкалися одна одної вістря. Мет схвально штурханув Ранда в плече. Тепер, якщо у всіх вас будуть луки, сухо зауважив охоронець, коли вони почали радісно вишкірятися. І якщо тролоки погодяться не підходити надто близько, де з луків не буде жодної користі. Посмішки зникли, наче їх змило водою. Подивимось, що я можу вас навчити на той випадок, якщо вони все ж таки підійдуть близько. Він показав перуну кілька прийомів орудування сокирою з таким, як у нього, широчезним лезом. Здійняти таку сокиру на когось озброєного – це не те саме, що рубати нею дрова, чи вимахувати нею заради розваги. Він продемонстрував учневі коваля низку рухів, блоків, відбивань та ударів, а тоді показав Рандові, як робити те ж саме за допомогою меча. Ненасимові несамовиті стрибки і замашисті удари на всебіч, як приблизно уявляв це собі Ранд, а плавні рухи, що наче перетікають один в одний. Достату, як танець. «Недостатньо махати клинком», – сказав Лан. «Хоча деякі так собі це і уявляють. Частиною клинка, до того ж найважливішою, є розум. Звільни свій розум від ненависті, від страху, від усього. Треба випалити ці почуття». «Ви, решта, теж слухайте! Це годиться і для сокири, і для лука, і для списа, і для палиці. Це годиться і тоді, коли ви б'єтеся голіруч!» Ранд здивовано витищився на нього. «Полум'я та порожнеча!» – зачудовано промовив він. «І ви про це також кажете? Мій батько навчав мене цьому!» Охоронець відповів йому поглядом, в якому нічого не можна було прочитати. «Тримай меча так, як я тобі показував, овечий пастуша. Я не зможу перетворити селюка з перепаними п'ятами у майстра клинка за одну годину. Але, може, мені вдасться домогтися, щоби ти не порубав власні ноги на капусту». Ранд зітхнув і, тримаючи меч обома руками, виставив його перед собою. Морень спостерігала за ними незворушно, але наступного вечора сказала Лану продовжити навчання. На вечерю вони їли те ж саме, що на обід і на сніданок. Сухий корж із сиром та в'яленим м'ясом. Щоправда, на вечерю вони запивали їжу чаєм, а не водою. Вечорами Том розважав товариство. Лан не дозволяв мене стрелю грати на арфі чи на флейті оскільки цілком слушно вважав, що нема потреби будити всі села навколо. Тож Том лише жонглював і розповідав легенди та казки. Мара і три пришалепуваті королі, чи одну з тисяч історій про Анлу, мудру радницю, чи якусь героїчну легенду, як, наприклад, велике полювання на ріг, чи інші, але завжди з щасливим кінцем і тріумфальним поверненням героїв додому. Попри те, що на навколишніх землях панував мир, між деревами не михтіли траллоки, а драхкар не ширяв між хмарами, рандові здавалося, що він і його супутники самі примудряються підвищити напругу, незалежно від того, зникла небезпека чи ні. Одного ранку, прокинувшись, Егвину взялася розплітати косу. Ранд, скручуючи свою ковдру, спостерігав за нею краєчком ока. Що вечора, Щойно гасили багаття, усі загорталися у свої ковдри. Усі, крім Егвейн та Айс Седай. Жінки віддалялися від своїх супутників і годину чи дві про щось розмовляли, повертаючись, коли всі інші вже спали. А тепер Егвейн розчісувала своє волосся, проводячи сто разів по ньому гребенем. Ранд спеціально порахував. Поки сідла в хмару і приторочував до сідла сакви та скрутку. Відтак вона заховала гребінь, перекинула на спину розплетене волосся і накинула на голову каптур плаща. Що ти робиш? запитав він вражено. Вона лише скоса глянула на нього і не відповіла. Він заговорив до неї вперше за два дні, усвідомив він. Уперше з часу тієї ночівлі під укриттям з гілок на берегу тарина. Проте це його не зупинило. Ти все життя тільки чекала, коли заплітатимеш косу. А тепер знову її розплела? Чому? Бо вона не носить коси. Айс седай, не заплітають волосся в косу. спокійно відказала Егвін. Принаймні не змушені це робити. Але ти не Айс седай! ти Егвійн Альвір з Емондового Лугу, і жіноче коло. Ухопив би грець, якби вони тільки побачили тебе зараз. Хай тебе не турбує, жіноче коло, Ранде Альторе. Я стану айс седай. Щойно прибуду в Тарвалон. Щойно прибудеш в Тарвалон, пихнув він. З якого такого дива? Заради світла, може ти мені поясниш? Ти не друг Морока. А ти, гадаєш, Морень седай, друг Морока? «Ти так гадаєш?» Егвейн підступила до нього зі стиснутими кулачками. І хлопець навіть подумав, що вона збирається його вдарити. «Після того, як вона врятувала твоє селище? Врятувала твого батька?» «Не знаю, хто вона така, але хай вона буде хоч ким. Це ще не доводить, що і решта Айс такі, як вона. Легенди кажуть, що... «Коли ти подорослішаєш, Ранде...» Забудь про легенди, подивись навколо своїми очима. Я на власні очі бачив, як вона потопила пором. Хіба цього не було? Якщо ти забереш собі щось у голову, то стоятимеш на своєму, хай би навіть земля з під ніг утікала. Якби ти не була такою засліпленою світлом дурепою, то побачила би, що. То це я дурепа. Так ось що я тобі скажу, Ранде Альторе. «Ти найупертіший віслюк із усіх віслюків, а твоя дурна макітра набита гречаною вовною!» «Ей, ви двоє! Хочете розбудити всю округу на десять миль навколо?» – донісся голос охоронця. Ранд закам'янів з роздявленим ротом, так і не встигнувши знайти дошкульну відповідь, бо усвідомив, що і справді репетує, як навіжений. Правильніше, вони обоє репетують. Обличчя Егвень побагровіло, аж по брови. І вона крутнулася дзигою, кинувши півголосу. Чоловіки. Ранду здалося, що це стосувалося й охоронця, а не лише його особисто. Рант озирнувся навкруги, намагаючись зробити це непомітно. На нього були спрямовані погляди всіх, не лише охоронця. Мед і Перен дивилися на нього з побілілими обличчями. Том. Напружено, наче готовий битися або втікати. Морейн. Обличчя Айс-Седай зберігало крижаний спокій, але очі її, здавалося, сверлили Ранда, добираючись до найпотаємніших його думок. Увічай він спробував пригадати, що саме він бовкнув про Айс-Седай та друзів Морока. «Час вирушати», – мовила Морейн. Вона розвернулася до Альдіб, і Ранд затримтів, наче йому пощастило вибратися з капкану. А чи насправді вдалося? Два вечори по тому, дивлячись на згасаюче багаття, Мед злизав останні крихти сиру з пальців і сказав «Знаєте, я гадаю, ми вже остаточно від них відірвалися». Лан на той час поїхав у ніч, щоби перед сном востаннє перевірити все навколо. Морень та Егвень усамітнилися для чергової своєї бесіди. Том куняв носом над люлькою. Тож хлопці залишилися біля вогнища самі. Якщо ми відірвалися, то чому лан не припиняє розвідок? Озвався перн, безцільно розгрібаючи патичком попіл. Ранд уже напівсонний, повернувся на інший бік спиною до вогню. Вони нас загубили ще на Таринському перевозі. Мед ліг горілиць, заклавши руки за голову, і задивився на місячне небо якщо вони дійсно полювали на нас. «То ти вважаєш, Драхкар нас переслідував, бо ми йому сподобалися?» – хмикнув Перен. «От я й кажу, досить хвилюватися через тралоків та іншу маячню», – продовжував Мед, наче й не чув Перена. «Час починати думати про те, щоби побачити світу. Ми знаходимося в місцях, про які розповідають легенди. Як, на вашу думку, виглядає справжнє місто?» Ми прямуємо до Бейлона, сонним голосом відгукнувся Ранд. Але мед пихнув зневажливо. Бейролон, це дуже добре. Але я пригадую ту стару карту, що є у майстра Альвіра. Якщо, діставшись до Кеймліна, ми повернемо на південь, дорога доведе нас аж до Ілляна, і далі. А що такого особливого в Ілліані? позіхаючи, поцікавився перн. По-перше, Відповів мед. Іліан, ненапханий напхом Айссе. Запала цілковита тиша, і сон раптом відлетів від ранда. Біля багаття стояла морей. Егвень також була з нею, але всі дивилися саме на Айсседай, що стояла на межі світла і тіні. Мед так і вкляк. Лежачи горілиць із відкритим ротом лише витріщався на неї. В очах морейн. Наче в чорних, відполірованих до дзеркального блиску самоцвітах, тремтіло полум'я. Скільки вона вже тут стоїть? Ранд загубився у здогадках. «Хлопці, лише...» – почав було виправдовуватися Том, але тут заговорила Морейн, і він замовк. «Кілька днів перепочинку, і ви вже готові про все забути». Голос Морейн лунав спокійно, рівно дивним чином контрастуючи з її очима. День чи два тиші, і ніч зими вже стерлася з вашої пам'яті. «Ми не забули», – сказав Перен. «Просто...» Не підвищуючи голос, Айс Седай легко покрила його белькотіння, як раніше і річ менестреля. «Ви всі такої думки? Ви всі готові тікати до Іліана і забути про тралоків і напівлюдка? І Драхкара? Вона обігла хлопців поглядом, і цей відблиск полум'я в самоцвітах, що так контрастував з її буденним тоном, налякав Ранда найбільше. Але вона не стала чекати на відповідь. «На вас полює морок, на всіх трьох, чи на одного з вас. І якщо ви спробуєте втекти, хай хоч куди, він вами заволодіє. Я ж протистою всьому, чого прагне морок». Щоб це не було. Тому почуйте мене і затямте. Я не дозволю мороку заволодіти вами. Спершу я сама вас знищу. Саме її голос, спокійний, буденний, переконав Ранда, що вона каже правду. Ця Айс Седай вчинить саме так, як каже, якщо вважатиме це за необхідне. Цієї ночі йому погано спалося, і не лише йому. Навіть Менестрель почав похропувати лише тоді, коли вже давно згасла остання жаринка. Цього разу Морей не запропонувала нікому з них своєї допомоги. Бентежили також Ранда і нічні розмови Егвейн та Морейн. Щоразу, коли вони зникали в Темряві, аби поспілкуватися віч віч, він питав себе, про що вони говорять, що вони роблять, що робить Айс Седай з Егвейн. Однієї ночі він дочекався, доки всі чоловіки вляглися, а Том на наподобу пили, що вгризається в сучок на дубовій дошці. Тоді, обгорнувшись ковдрою, тінню ковзнув у ніч. Пригадавши всі хитрощі, яким навчився, підкрадаючись до кроликів, він скрадався, ховаючись у місячній тіні, поки не припав до землі за великим груболистом, вкритим жорстким лапатим листям. Звідки вже міг розчути розмову жінок. Морень та Егвень сиділи на колоді, поставивши поруч з собою невеличкий ліхтар. «Питай», – сказала Морень, – «і якщо зможу, я відповім». «Зрозумій, є багато такого, до чого ти ще не готова. Багато речей, яким ти не можеш навчитися, не навчившись спершу іншим речам» а тим, своєю чергою, неможливо навчитися, не навчившись ще іншим. Але питати ти можеш, що завгодно. «П'ять сил», – повільно вимовила Егвень. «Земля, вітер, вогонь, вода та дух». «Це несправедливо, що земля та вогонь більш підвладні чоловікам. Чому їм дісталися наймогутніші сили?» Морейн розсміялася. «Ти так вважаєш, дитину? Чи знайдеться настільки міцна скеля, щоби вітер і вода не змогли її зруйнувати? А вогонь настільки сильний, що його не зможе погасити вода чи задути вітер?» Егвень трохи помовчала, долубаючи носаком черевика лісову підстилку. «Вони? Це вони?» «Намагалися звільнити Морока та відступників? Хіба ні?» «Чоловіки, що були айсседай!» Вона набрала повні груди повітря і заговорила швидше. «Жінки не брали в цьому участі. Це чоловіки збожеволіли і розтрощили світ». «Ти налякана!» – суворо промовила Морейн. «Якби ти залишалася в Емундовому лузі, то в належний час стала би мудриною». «Такий план мала найнів, адже так...» Або сиділа би в жіночому колі і заправляла справами в Емондовому лузі, хоча чоловіки зради селища й вважали б, що це вони всім керують. Але ти вчинила так, як ніколи ніхто не чинив ти у пошуках пригод полишила Емондів луг, полишила межирічя ти хотіла так вчинити, і водночас ти боїшся І ти вперто відмовляєшся дати своєму страху. «Взяти над собою гору. Інакше ти б не розпитувала мене, як жінки стають айс-седай. Інакше ти би не порвала зі звичаями та умовностями». «Ні», – запротестувала Егвейн, – «я не боюся. Я насправді хочу стати айс-седай». «Було би краще для тебе, якби ти боялася. Але я сподіваюся, що ти не передумаєш». В наші часи зустрічається не так багато жінок, здатних прийняти по святу, і ще менше таких, котрі бажають це зробити. Голос Марень змінився, тепер вона наче роздумувала вголо. Безсумнівно двох в одному селищі ніколи ще не бувало. Стародавня кров воїстину ще має велику силу в межиріччі. Ранд поворухнувся за деревом. Під ногою у нього хруснула гілочка. Він закляк на місці, вкрившись потом, затамувавши подих, але жодна з жінок не обернулася. «Двох?» – скрикнула Егвейн. «А хто ще? Це Карі? Карі Тейн? Лара Айлан?» Морейн сприкнено прицокнула язиком, а тоді суворо промовила. «Забудь, що я це сказала». Боюся, шлях її проліг в інший бік. Переймайся власними обставинами. Ти обрала нелегку дорогу». «Я не зверну з неї», – сказала Егвень. «Хай станеться так, як станеться. Але ти все ж таки шукаєш розради. А я не можу тобі її дати. Не так, як ти того бажаєш». «Я не розумію». Ти хочеш переконатися, що айсседай хороші та чисті, І що саме погані чоловіки, про яких ідеться в легендах, спричинили світотрощу. Вони, а не жінки. Що ж, це справді так, але вони були не гірші за всіх інших чоловіків. Нерозважливі, але не зловорожі. І айсседай, яких ти побачиш в Тарвалоні, звичайні люди, такі ж як будь-які інші жінки нас вирізняють тільки наші здібності є серед нас відважні і боягузливі, є добрі і брутальні, є добросердечні і холодні. Коли стаєш айседай, ти залишаєшся такою, якою була. Егвейн важко зітхнула. Гадаю, цього я й боялася. Боялася, що сила мене змінить. Цього а ще тралоків. «Іщезників, і...» «Морень Седай! Вим'я світла! Чому тралоки напали на Емондів луг?» Айс Седай повернула голову і подивилася просто на те місце, де ховався Ранд. Йому перехопило подих. Очі в неї були такі жорсткі, як тоді, коли вона погрожувала йому та хлопцям. А ще у нього з'явилося відчуття, що вони можуть бачити крізь густавіття груболиста. «Світло! Що вона вдіє зі мною, якщо побачить, що я підслуховую?» Ранд спробував дати задній хід і розчинитись у ще густішому затінку. Не зводячи з жінок очей, він зачепився ногою за корінь і ледь не полетів сторч голов у засохлі хащі, а ті неодмінно виказали б його тріском ламких гілок, вибухнувши на подобу фейерверка. Важко дихаючи, Ранд квапливо позадкував рачки, тільки якимось чином не здійнявши шуму. Але серце в нього так калатало, що він боявся, що те калатання таки почують. Дурень, підслуховувати сидай. Він примудрився тихо прослизнути поміж товаришами, що мирно спали навколо багаття. Лан поворухнувся, коли юнак упав на землю, і натягнув на себе ковдру, але не прокинувся. Лише зітхнув у вісні і перекотився на інший бік. Ранд видихнув із полегшенням, намагаючись зробити це нечутно. Наступної миті стемер виринула Морейн, зупинившись там, звідки вона могла бачити нерухомі постаті сплячих чоловіків. Місячне сяйво, наче нім, стояло їй над головою. Ранд заплющив очі, намагаючись дихати рівно, і водночас прислухаючись чи не почує, бува звуку все ближчих кроків. Але нічого не було чутно. Коли він наважився розплющити очі, Морейн не було. Спав Ранд неспокійно і бачив сновиддя, від яких проймало холодним потом, де всі чоловіки в емондовому лузі видавали себе за відродженого дракона, а кожна жінка мала у волосі блакитні самоцвіти, на подобу того, що носила Морейн. Більше Ранд не намагався підслухати розмови Морейн та Егвейн. Настав шостий день їхньої неспішної подорожі. Холодне сонце повільно скотилося до верхівок дерев. Високо в небі вітерець гнав легкі хмарини на північ. Раптовий повів вітру, шарпунув плащ на Ранді, і він, тихенько лайнувшись, загорнувся у нього щільніше. Хлопець уже сумнівався, чи вони взагалі колись дістануться Бейролона. Переправившись через Таран, загін пройшов відстань цілком достатню, щоб дістатися Білої ріки. Але Лан, коли його питали, відповідав лише, що їхати тут недовго. Тому й не треба навіть розводитися на цю тему. Ран після цього почувався ще розгубленішим. З лісу назустріч мандрівникам вигулькнув Лан повертаючись з чергової своєї розвідки. Притримавши коня, він поїхав поряд із морей, схиливши в її бік голову. Ранд скривився, але нічого не став питати. Лан просто не звертав уваги на подібні розпити. Крім Ранда, лише Егвень звернула увагу на повернення Лана. Настільки звикли вони всі до його вилазок. Вона притримала свого коня, аби відстати від морей. Айс Седай інколи поводилась так, ніби вважала Егвейн старшою серед групи, що вирушила з Емондового лугу. Але це не давало дівчині права брати участь в нарадах, які відбувалися після повернення Лана. Перен їхав з луком мета в руках, не порушуючи того задумливого мовчання, яке, здавалося, все сильніше запановувало над усіма, що далі вони віддалялися від межиріччя. Коні йшли повільною ступою, і це давало метові змогу практикуватися в жонглюванні трьома невеличкими камінцями під опікою Тома Мерліна. Так само, як і Лан, менестрель давав уроки щовечора. Лан закінчив розповідати Марень про побачене, і вона обернулася в сідлі поглянути на загін. Ранд зробив над собою зусилля, аби не заціпаніти, коли її погляд упав на нього. Чи затримався він на ньому на мить довше, ніж на всіх інших? Йому скрутило шлунок, коли він подумав, що вона знає, хто підслуховував у темряві тієї ночі. «Гей, Ранде!» – гукнув Мет. «Я можу жонглювати чотирма!» Навіть не поглянувши в сторону Мета, Ранд помахав йому у відповідь. «Я ж казав тобі, що навчуся вправлятися з чотирма раніше за тебе. Я... Дивіться!» Вони виїхали на вершечок невисокого пагорба, а внизу, десь за милю від них, у мереживі голих дерев та довгих вечірніх тіней, лежав бейролон. Ранду перехопило дух, і він лише намагався посміхнутися роззявленим від подиву ротом. Місто було обнесене складеною з колод стіною майже у 20 футів заввишки, над якою височіли дерев'яні сторожові вежі. З поза стін. У баграних променях призахідного сонця виблискували шиферні та черепичні дахи, з численних коминів вилися димки, зі сотень коминів, а солом'яних стріг не було видно. Взагалі на схід від міста лежав широкий шлях, і ще один на захід, і кожним у напрямку частоколу повільно котилося не менше дюжини фургонів і ще більше возів запряжених волами. Навколо міста привільно розкинулися ферми. На північ від міста їх було багато, а з південного боку лише декілька різноманітнювали лісову просторінь. Вони були майже непомітні звідси, так що Ранд тільки здогадувався, що вони там є. Та воно ж більше, ніж Емондівлуг, сторожовий пагорб і Девенрайт разом узяті навіть якщо додати ще й Таринський перевіз, однаково більше. «То ось яке воно місто!» – видихнув Мет, витягуючи шию, аби краще бачити. Перен лише похитав головою. «Як можуть стільки людей жити в одному місці?» Егвін, широко розплющивши очі, дивилася мовчки. Том Мерелін позирнув на Мета, тоді закотив очі і прихнув у вуса. «Місто!» – промовив він насмішкувато. «А ти, Ранде?» – мовила Морейн. «Яка була твоя перша думка, коли ти побачив Бейерлон?» «Я подумав, як це далеко від мого дому», – помовчавши відповів він, змусивши Мета розреготатися. «Але вам доведеться їхати ще далі», – сказала Морейн. «Набагато далі. Втім...» Вибору у вас просто нема, інакше вам доведеться лише втікати, переховуватися і втікати знову, і так до самої смерті, і життя ваше буде коротке. Ви повинні пам'ятати це, коли подорож стане нестерпно важкою. Вибору у вас нема. Ранд перезирнувся з метом і переном, висновуючи з виразу їхніх облич, вони дійшли тієї самої думки, що й він. Як вона взагалі може твердити про якийсь вибір після такого попередження? Айс Седай зробила вибір замість нас. Морейн продовжила так, наче їхні думки не були для неї цілком зрозумілими. Тут для вас знову починається небезпека. За цими стінами думайте, що кажете. Головне, не згадуйте про тралоків, напівлюдка... І таке інше. Про Морока навіть подумки не згадуйте. Дехто в Байерлоні любить Айсседай навіть ще менше, ніж мешканці Емандового Лугу. Тут можуть зустрітися навіть друзі Морока. Егвейн охнула, а перн щось пробурмотів собі підніс мед зблід. А Марейн вела далі спокійним голосом. Ми повинні зоставатися якомога непомітнішими. Тим часом Лан змінив свій плащ переливчастого сіро-зеленого кольору на темно-коричневий, що виглядав більш звично, хоч і вирізнявся добрим пошиттям та гарною тканиною. Мінливий плащ він заховав до одного з сідельних в'юків. «Тут ми не користуємося нашими справжніми іменами», – продовжувала Морейн. «Мене у місті знають як Еліс, а Лана – як Андру. Запам'ятайте це». От і гаразд. А тепер нам треба потрапити до міста, перш ніж споночіє, оскільки брами байерлона зачинені від заходу сонця і до світанку. Лан очолив загін, і вони поїхали схилом униз. А тоді крізліз у напрямку дерев'яних стін. Дорогою вершники проминули десь близько дюжини ферм, що лежали трохи віддалік. Проте ніхто із людей, що саме завершували свої щоденні справи, Схоже, не помічав мандрівників. Так вони їхали, аж доки дісталися масивних дерев'яних воріт, оббитих широкими залізними смугами. Сонце ще не сховалося за обрій, але ворота вже були міцно замкнені. Під'їхавши до воріту притул, Лан смикнув за обтріпану мотузку, що звисала зі стіни поруч із ними. З того боку стіни задзеленчав дзвоник. Водномить мить у прорізі вгорі з'явилося зморшкувате обличчя під засмальцьованим сукняним ковпаком. Вартовий підозріло вдивлявся у прибульців, нависаючи над ними спани на три, не менше. «Що це за шум, га? Тепер надто пізно, аби відчиняти ворота. Пізно, чуєте? Ідіть в обхід до брами на Білому мості, якщо хочете». Морейн верхи на своїй кобилі під'їхала ближче і зупинилася там, де чоловічок на стіні міг її ясно бачити. Замить зморшки на його обличчі розтяглися в щербату посмішку. Видно було, що чоловічок розривається між обов'язком і бажанням з приємністю побесідувати. «Я не знав, що це ви, леді! Зачекайте, я вже йду! Хвилинку! Я вже йду! Вже йду!» Голова сховалася за стіною. Але й звідти долинали притлумлені вигуки зачекати не йти, бо він уже спускається. Заскрипівши так, наче її не відчиняли сто років, права стулка брами повільно хитнулася назовні. Привідкрившись так, що утворився лише вузький прохід, яким міг проїхати один кінь. Стулка зупинилася, і в цю ж парину просунулася голова брамника. Він знову обдарував усіх своєю щербатою посмішкою і відійшов у бік, звільняючи дорогу. Першим крізь браму проїхав Лан. За ним Морейн, а за нею Егвейн. Ранд пустив хмару рисю за Беллою і опинився на вузькій вуличці між високих дерев'яних огорож та складів. Великих, зі сліпими стінами і міцно замкненими широкими дверима. Морейн і Лан уже спішилися і розмовляли зі змошкуватим брамником. Тож Ранд Теж зліз із коня. Чоловічок в латаному перелатаному плащі, у приношеній курці, м'яв ковпак у руці, вклоняючись на кожному слові. Він кинув погляд на решту мандрівників, що зупинилися за спинами Лана та Морейн, і похитав головою. «Народець із низин?» – він вишкирив зуби. «І навіщо вам, майстрина Еліс, знадобилося водити компанію із селюками з соломою у волоссі? Тут погляд його затримався на Томі Мереліні. «А ось цей не ферми. Я пригадую, що кілька днів тому ви вже тут приходили, ага? Що, селюкам не припали до смаку ваші фокуси? Ага, мене стрелю». «Я сподіваюся на те, що ти забудеш про нас, майстер Евіне, і не забудеш забути», – мовив Лан, вкладаючи монету у вільну руку брамника. «І назад нас випустиш». Це зайве, майстер Андра. Цього геть не потрібно. Ви мені добре заплатили, коли виходили. Дуже добре. Попри це, монета зникла з руки Евіна так спритно, наче він теж був менестрелем. Я нікому нічого не казав і нікому не скажу. А надто тим білоплащникам. Завершив Евін із відразою. Він хотів було сплюнути, а тоді поглянув на Марейн і судомо зглитнув слину. Ранд закліпав очима, але не зрунив ані слова. Інші зробили так само, хоч Метові це, вочевидь, вартувало чималих зусиль. «Діти світла», – спантиличено подумав Ранд. «Про дітей», – розповідали крамарі, а купці і купецькі дружинники ставилися до них вкрай неоднаково. Одні захоплювалися ними, а інші ненавиділи. Проте всі вони сходилися в одному. Діти. Ненавиділи Айс-Седай, не менше, ніж друзів Морока. Чи не означає це нової халепи? Хто зна? «Діти наразі в Бейерлоні?» – запитав Лан. «Тут вони, тут!» – замахав головою брамник. «З'явилися пригадою того самого дня, що й нові поїхали. Тут ніхто їх не любить, скажу я вам. Але, звісно, більшість тримає язик за зубами». «А вони казали, чому опинилися тут?» – спитала Морень з притиском. «Чому вони тут, леді?» – Евіна настільки вразила це запитання, що він навіть забув вклонятися. «Звісно ж, казали. Ой, я ж геть забув. Ви ж поїхали в ті низові села. Мабуть, там ви нічого не чули, окрім овечого бекання. Вони сказали, що вони тут через події у Гелдані. Дракон, ви ж знаєте? Ну...» Той, хто сам себе називає драконом. Вони кажуть, що цей хлопець сіє зло. І я гадаю, що так воно і є. А вони тут, аби це зло викорінювати. Але ж він у Гелдані, а не тут. Це такий привід, аби пхати свого носа до чужого проса. От що я думаю. На дверях у декого вже намазюкали ікло дракона. Цього разу він усе ж таки сплюнув. То вони тут наробили клопоту? поцікавився Лан, а Евін енергійно потрусив головою. Та, вони, звісно, на це завжди готові, але губернатор довіряє їм не більше, ніж я. Він не дозволив їм заходити до міста більше десятка за раз. І вони через це аж казяться. А решта сидить трохи північніше в таборі. Так я чув. Можу об заклад побитися, що там на них уже фермери косо поглядають. А ці, що заявляються сюди, Вештаються скрізь у цих своїх білих плащах, дивляться вовком на чесних містян. «Ходіть у світлі!» – кажуть, це такий їхній наказ. З візниками, вуглярами та плавильниками кілька разів уже хапалися за барки. Та навіть із міською вартою заводилися. Але губернатор хоче, щоб усе було мирно. Отож, воно поки якось так. А я кажу, якщо вони полюють на зло, чому вони не в Салдеї? Там наче почалася якась колотнеча, так я чув, або не в Гелдані. Кажуть, там сталася велика битва, дуже велика. Я чула, наче до Гелдана вирушили Айс-Седай, проказала Морейн, ледь чутно перевівши подих. Так і є, леді, знову почав вклонятися Евін. Вони попрямували до Гелдана, це так, і саме тоді там і почалася битва, так я чув. Кажуть, що декотрі із цих айсседай мертві. Може й усі. Я знаю, що не всім айсседай до вподоби. Але щодо мене, я скажу так. А хто ще зупинить лжедракона? А, а ще тих клятих дурнів, котрі втовхмачили собі в голову, що вони можуть стати айсседай чоловічої статі. Чи чимось наподобу цього. Як з ними бути? Звісно, дехто каже, не білоплашники майте на увазі, і не я. «Так, деякі людці. Ніби цей чоловік і справді може бути відродженим драконом. Він робить різні штуки. Так, я чув. Має доступ до єдиної сили. До нього вже доєдналися тисячі». «Не кажи, дурниць!» – гаркнув Лан, і на обличчі Евіна проступила образа. «Я за що купив, за те й продаю. От і все. Кажу, що чув, майстер Андра. Кажуть, ну, де хто каже». Ніби він суне зі своїм військом на Південний Схід, до Тіра. Він заговорив особливим багатозначним голосом. Подейкують, що він назвав своє військо народом дракона. Назви нічого не означають, холодно зронила Морейн. Якщо щось її і турбувало, вона не подавала про це і знаку. Можеш назвати своїх мулів народом дракона, якщо тобі заманеться. «Краще я цього не робитиму, леді!» – хихотнув Евін. «Не тепер, коли навкруги шастають ці білоплащники. Це точно. Та й взагалі таке ім'ячко малокому сподобається. Я розумію, про що ви, леді. Але ні. Своїх мулів я так не назву». «І це, безсумнівно, мудре рішення», – відказала Морейн. «А тепер нам час». «І будьте спокійні, леді!» Заквапився Евін, знову низько вклоняючись. «Я нікого не бачив». Він підскочив до воріт і взявся ривками тягти важку стулку. «Не бачив нікого і нічого». Брама з важким стуком зачинилася. І він, потягнувши за мотузку, опустив засув. «Ось, леді, ці ворота не відчинялися вже багато днів». «Хай осяє тебе світло, Евіне», – промовила Морей. Вона пішла від воріт швидким кроком, і всі рушили за нею. Ранд озирнувся і побачив, що Евін усе ще стоїть перед брамою. Хлопцю здалося, наче той надраює монету полою плаща і радісно вишкіряється. Вони йшли брудними вуличками, де ледь могли розминутися два фургони, цілковито безлюдними, між складів та високих дерев'яних огорож. Ранд опинився поряд з менестрелем і запитав того. «Томе, що це була за маячня? Ну, про тір і про народ дракона. Тір – це ж місто на морі штормів. Хіба ні?» «Карієтонський цикл», – коротко зронив Том. Ранд закліпав очима. «Про родства, про дракона? У межріччі ніхто не переповідав цієї, цієї історії». Принаймні, в Емондовому лузі. Якби хтось спробував, мудриня би його живцем у землю закопала. «Не сумніваюся, що так би вона й зробила», – сухо відказав Том. Він зихнув на морень, що йшла з ланом попереду, і продовжив. «Тір – найбільший порт на морі штормів. А твердиня Тіра – фортеця, що захищає місто Тір. Кажуть, що це найперша фортеця, зведена після світотрощі». І з того часу нікому не вдавалося її захопити, хоча багато військ намагалися це зробити. Одне із пророцтв каже, що твердиня Тіра не впаде аж доти, доки до нього не підступиться народ дракона. Інше стверджує, ніби фортеця стоятиме, доки дракон не заволодіє недоторканним мечем. Том скривився. І падіння Тіра буде одним із головних свідчень того, що дракон відродився. Гадаю, ця твердиня стоятиме й тоді, коли я вже стану прахом. Недоторканним мечем? Так, каже пророцтво. Не знаю, чи там йдеться про справжній меч. Хай що це таке, воно лежить у серці каменя, центральній цитаделі фортеці. Туди ніхто не може увійти, крім високих лордів Тіра. А вони ніколи не кажуть про те, що ж лежить там, усередині. Принаймні, не мене стрелям. Ранд наморщив лоба. Твердиня Тіра не може впасти, доки дракон не заволодіє мечем. Але як він може це зробити, не заволодівши спочатку фортецею? Чи може драконом повинен стати один із високих лордів Тіра? Це дуже мало ймовірно, відрізав Том. Тір ненавидить усе, пов'язане із силою. Навіть сильніше за Амадор. А Амадор – це твердиня дітей світла. «Тоді яким чином може справдитися це пророцтво? невгавав Рант. «Як на мене, хай би той дракон ніколи й не відроджувався. Але ж пророцтво, яке не може справдитися, здається мені безглуздям. Схоже, що цю історію вигадали навмисно, аби змусити людей повірити, що дракон ніколи не відродиться. Я правий?» «У тебе сила селен запитань, хлопче!» – відказав Том. «Пророцтво, яке здійснюється на змих ока, теж небагато варте. Хіба не так?» Раптом голос його повеселішав. «Еге ж, ми вже на місці, хай хоч на якому!» Лан зупинився біля високого у людський зріст дерев'яного паркана, що нічим не вирізнявся від усіх інших, котрі вони проминули і взявся встромляти вістря свого кинджала між двох дощок. Замить він задоволено крякнув, потягнув одну з дощок на себе, і частина паркана відчинилася, наче це була стулка воріт. Насправді це і були ворота, здогадався Рант, але такі, що їх можна було відчинити тільки зсередини. Лан своїм кинджалом саме й металеву защіпку. Морейн негайно пройшла всередину, ведучи за собою Альдіб. Лан зробив іншим знак поквапитися, а сам зайшов останнім, зачинивши за собою ворота. По той бікогорожі Рант виявив двір конюшні при корчмі. З корчамної кухні долинав гомін та дзенькіт посуду. Хлопець був вражений розмірами будівлі. Вона займала вдвічі більшу площу, ніж корчма винне джерело, а до того ж мала Аж чотири поверхи. У більшості вікон будинку яскраво світилося у дедалі густіших сутінках. Не встигли вони опинитися на середині подвір'я, як у широких арочних дверях стайні з'явилися троє дядьків у брудних фартухах. Два чоловіки тримали в руках вила, а третій, жилавий чолов'яга з порожніми руками, вискочив наперед, енергійно жестикулюючи. «Стійте! Стійте!» «Не можна заходити з цього боку! Ви повинні обійти і зайти через головні ворота!» Рука Лана знову пірнула в гаманець. Але цієї миті інший чоловік, не менш статечний, ніж майстер Альвір, вихопився з корчми та поспішив їм назустріч. За його вухами стирчали жмутки волосся, а фартух виблискував сніжною білизною, безпомильно засвідчуючи, що перед ним сам хазяїн корчми. Все гаразд, мача, вигукнув він. Все гаразд. Це поважні гості, їх тут чекають. Подбай про їхніх коней, і то негайно. І подбай, що найкращим чином. Мач похмуро схилив голову, тоді підкликав двох помічників допомогти. Ранд та інші мандрівники поспіхом зняли із сидель сакви та скручені ковдри. А корчмар із низьким поклоном і привітною посмішкою, Звернувся до Марейн. Ласкаво просимо, майстриню Еліс, ласкаво просимо. Радий бачити вас і майстра Андру. Дуже приємно. Мені так бракувало нашого спілкування. Дуже. Мушу сказати, що я хвилювався за вас, оскільки ви поїхали в дикі місця і все таке. Тобто я хочу сказати, що тепер погода наче сказилася, а вовки виють по ночах просто по стінами. Він раптом ляснув себе по велетенському череву і похитав головою. «Що ж це я тут розбалакався, просто неба, замість запросити вас усередину? Ходімо, ходімо. Гаряча вечеря і тепле ліжка – ось, що вам потрібно. А тут ви отримаєте все найкраще, що тільки є в Бейролоні. Найкраще». «І гарячі ванни теж, сподіваюся майстра Фітче, поцікавилася Марейн, а Егвін підхопила вслід за нею. О, так. Ванни, сказав корчмар. Так, звісно ж, найкращі та найгарячіші в усьому Бейерлоні. Ходімо. Ласкаво просимо до Оленя і Лева. Ласкаво просимо до Бейерлона.